Hej och välkommen till den här föreläsningen som kommer att handla om frihetstiden. Ja, för er som inte vet det så skedde frihetstiden eh, mellan 17 och 1800-talet. Det var också på den här tiden som tidningar började komma ut i riktigt stor upplaga för första gången. Och Det här hänger ihop med att det var på den här tiden som medelklassen växte fram. Eh, och de ville liksom ha reda på vad som hände ute i världen och så vidare. De ville vara informerade helt enkelt. Så därför började tidningar komma till och tryckas i större upplagor. Och det var tack vare dels de här tidningarna som folk också började få en känsla för att man ville helt enkelt ha demokrati, särskilt i, i Sverige då, man vill inte längre ha några krig, man vill inte ha någon jobbig kung som eh, ja, bara krävde massa skatt och förstörde oss utan man ville ha demokrati, man ville ha fred, man ville ha lite, lite pengar eh, och sådär. Och det var precis under den här tiden som riksdagen började ta makten. Det var nu som Sverige började få demokrati på allvar helt enkelt. Det var också på 1700-talet som man började lägga allt mindre pengar på krig och armén. Och istället så började man satsa på saker som handel, vetenskap och så vidare. Och därför gick den tekniska utvecklingen väldigt framåt på 1700-talet. Och som jag nämnde tidigare så var den här tiden då medelklassen på allvar började ta över. De började också bli den dominerande samhällsklassen därför att det var inte längre de adliga som hade mest pengar, Utan det började bli rika människor i den här dominerande medelklassen då, som fanns in i städerna. Det var att det var de som startade nya företag, det var de som kom på nya uppfinningar och så vidare. Och det var också under den här perioden som vetenskapen på allvar började att utmana religionen, som tidigare hade dominerat så otroligt mycket. För som ni vet sedan tidigare, så satt ju kungamakten ihop med kyrkan. Men på den här tiden så kommer sådana här nya frihetstänkare som Voltaire, eh, Montesquieu och så vidare. Och de tog fram det här att vi behöver inte längre kyrkan på samma sätt idag. Därför att nu har vi vetenskapen som kan förklara varför solen skiner på oss, hur jorden har kommit till, hur människan har utvecklats från aporna och så vidare. Och det var också under den här tiden som man grundade saker som den Kungliga Vetenskapsakademin. Därför att man trodde verkligen mycket på vetenskapen. Nu hade man någonting som var stabilt och bra, man behövde inte längre kyrkan på samma sätt som tidigare. Det var under den här perioden som vi fick vetenskapsmän som Carl von Linné som var en enkel prästsson men som hade ett väldigt stort intresse för naturen. Han kom senare att bli det som man brukar kalla för den svenska botanikens fader. Eh, han är framförallt känd för att ha kartlagt mängder med djur och växter och så vidare. Gav dem latinska namn, la in dem i böcker. Skrev om dem, hur de var släkt med varandra och så vidare. Linné gjorde faktiskt också ett besök till Falun. och han kallade Falen för helvetet på jorden. På grund av gruvan då och alla gaser och sådär, han tyckte det var helt förfärligt. Men miljön runt omkring tyckte han var ganska fascinerande i alla fall. Och det är också Linné som ni kan se på hundra lappen här. Och som jag nämnde tidigare så gjorde handeln otroliga framsteg under den här perioden. Det var framförallt länder som Nederländerna, Holland och sådär, som var stora på haven, men även fortfarande såklart England som gjorde sitt världsimperium och som använde det till att ta saker från olika delar av världen. Det vill säga skapade bomullsodlingar i Indien, tog hem te från Kina och så vidare. Men Sverige var också med på det här lite grann. 1731 så grundade man det Ostindiska kompaniet som hade sin bas då i Göteborg och då var det några köpmän som, ja de köpte några skepp eller hyrde skepp och så vidare och sen åkte man till Kina, till Kantong. Och man köpte hem allt man kunde hitta där, porslin, te, silke, siden och så vidare. Att det här var jättepoppis, inte bara i Sverige utan i resten av Europa. Så när man väl kom hem med det där så kunde man sälja det skitdyrt och gjorde åtfantliga vinster. Det också gick faktiskt några skepp på grund och de har man faktiskt lyckats berga idag. Och det är väldigt många intressanta föremål som man faktiskt kan ta upp och titta på. Men det här ostinskampanjen gjorde i alla vinster och det fick både staten del av och folket såklart. Så det gjorde väldigt många rika. Och det här var ju en av anledningarna till att medelklassen kunde bli så pass stark som man faktiskt blev. Och det var också under den här tiden som Sverige fick sina första två partier, Hattarna och Mössorna. Och ifrån början så var det Hattarna kan man säga som tog makten. Och det gjorde de 1738. Och hattarna ville på många sätt förändra Sverige, eh, de hade inte varit med om det här krigen som hade gått dåligt när Karl XII förlorade och sådär Många av dem var unga militärer, de ville liksom att Sverige skulle bli sån där makt igen som vi var förr under Gustav den andra Adolf eh, Men eh, ja, och de trodde då att eh, man kunde ta tillbaka helt enkelt det som Sverige hade förlorat så det man försökte göra var att 1741 så startade man ett krig mot Ryssland. Men det gick såklart helt åt skogen. Därför att tidigare så hade vi som sagt nästan världens bästa armé. Även om den var väldigt liten. Så hade vi väldigt bra militärstrategier och så vidare. Det hade vi inte längre. Andra länder hade kollat på Sverige och tittat men det där var ju jävligt smart. Nu var det likadant liksom. Så den här gången hade vi inte det övertaget. Men vi hade inte heller stormaktens resurser som man hade på den tiden. Utan vi hade ju lagt som sagt lite annat på handel och vetenskap och grejer. Så när vi väl körde iväg med vår lilla armé så kom Ryssland med en betydligt större armé. Och de hade dessutom ju ja, exakt samma strategi helt enkelt. Så det gick åt helvete. Svenskarna anfall misslyckades. Och eh, man var väldigt missnöjd med den här politiken då. Och ryssarna, de deras krav egentligen på att under det här kriget, för att vi skulle sluta fred, var att Sverige skulle få en ny kung. En rysk kung, som man döpte då till Adolf Fredrik. Men riksdagen skulle fortfarande få ha kvar makten. Och den här Adolf Fredrik, då, ja, han brydde sig inte så mycket, men det gjorde faktiskt drottningen. Och hon ville att kungen skulle styra, att hon skulle få styra, så hon försökte faktiskt planera en statskupp. Och hon lyckades faktiskt få, till med ett, få med sig sin make och liksom få med honom att men kom igen, nu kör vi en kupp, du kan få makt igen, det kan bli en riktig kungen som hon var förr i tiden. Men den här kuppen misslyckades då och de inblandade halshögs, men inte kungen och drottningen utan alla andra som hade varit med på det. Men kungen och drottningen kom annan med en varning. Eh, 1771 så dog Adolf Fredrik och hans son Gustav III tog över som kung, som ni kan se på bilden. Och han ville, precis som tidigare personer, då nästan kan man se som drottningen, att det skulle bli monarkien. Det vill säga att folket inte skulle ha makten utan kungen skulle ha all makt. Och han lyckades faktiskt göra en statskupp. Och han gjorde mängder med saker som han tyckte behövde förändras i Sverige. Ibland så gjorde han mildare straff, inte de här tortyrstraffen som han hade haft tidigare, för minsta lilla liksom. eh, Han förbjöd tortyr, eh, han förbjöd också tillverkningen av ett eget brännvin. Och började sälja sitt eget kungliga brännvin istället för att få in extra pengar till statskassan. Men det lite sorgliga med den här kungen var att han levde lite grann i det förflutna. Därför att dels så hade han 1600-talsklädsel, vilket var väldigt omodernt. Eh, han tyckte inte om vetenskap och handel som man hade liksom, eh, som folket egentligen ville satsa på. Utan han gillade saker som teater och konst och sådana här saker som gamla kungar höll på med. Eh, han började också att satsa lite grann på slavhandeln, för han ville ju vara en kung som inte bara ja, gick på teater och underhöll sig själv, utan han ville ju vara liksom en lite stor grej som alla andra kungar höll på med. Så han köpte en franska, Sankt Bartholomic, och startade också ett slavhandelskompani som gav väldigt stora pengar på den här tiden. Och han startade också ett krig mot Ryssland därför att han ville ju inte vara sämre än tidigare kungarna. Han ville egentligen också ha den här stormakten som han hade haft tidigare. Men återigen, misstag, misstag, misstag. Ryssarna var lika bra som tidigare så det var, blev ett fiasko. Och det här slutade med att folk var så sura på han, speciellt adelsmännen då. Så att de mördade faktiskt kungen under en maskerad. Och han var mördad då av en adelsman som hette Jakob Ankarström. Och den här var faktiskt tagen sedan och avrättad. Och det här blev då att Gustav den eh, fjärde Adolf fick ta över. Men han gillade inte demokrati och han gillade inte heller Napoleon. Den han var precis som tidigare kan man säga. Och nu var det faktiskt ryssarna som attackerade oss. Under det så kallade Finska kriget som skedde 1808-1809. Och det slutade med en total svensk förlust. Men inte därför att armén förlorade. Utan framförallt därför att Sverige hade på den här tiden och i Finland Europas starkaste fästning. Som heter Sveaborg. Och de kapitulerade utan att avfyra ett enda skott. Det var marshal, eller ja, generalen där då, som gav, han gav upp helt enkelt. Jag skulle tro att han hade blivit mutad eller någonting liknande. Därför att de hade alltså hundratals kanoner i den här fästningen de var skyddad, De hade soldater, de hade skepp och allting men de bara gav upp liksom. Och det här gjorde också att Sverige kunde helt enkelt inte försvara Finland. Så ryssarna tog egentligen hela Finland och fick hela Finland. Vilket gjorde att Sverige förlorade 1809. Gustav den fjärde Adolf vägrade att upp och gå med på det här. Så militären fick faktiskt göra en statskupp och avsätta honom. Och man gjorde lite en ny sorts regeringsform helt enkelt. Där man kom helt överens om att makten skulle fortsättningen vara en delad om mellan Gustav den fjärde Adolf och riksdagen. Och nu var verkligen en slutet för att nu hade kungen ingen makt längre. Eller ja, inte mycket makt. Han hade lite halvmakt sådär. Men det var verkligen folket som tog över nu. Och nu var det demokrati och den var här för att stanna. Så folkets århundra skulle ta sin början, vilket är 1800-talet. Hoppas ni har den här föreläsningen. har det var så länge. Hej!